А я ніколи не матиму таких свідків, і зостанусь, мовте, стебло без кореня. Ти скоро матимеш можливість повернутися на батьківщину, промовив Едвард. Тиранії вже зломано хребет. Проте вона жива, і хто з нас ще часу випускатиме свої пазурі. У мерця після клінічної смерті ще певний час відростають нігті, але дряпати ними він уже не в силі. — Ти став оптимістом, Едварде. — Так, бо оптимісти, як ти сам завжди твердив, перемагають. Потурай обняв Ганну, генерал кивнув по офіцерськи головою, обидва подали руки Миронові і Йосафатові. — Ще приїдете колись? — спитав Мирон Потурая. — Не знаю, — зблудив очима Орест. — Це надто складна проблема, а втім... Українці потрібні Україні всюди. І подалися обидва на автобусну станцію, а Ганна ще з крихтою надією, що Мирон і Йосифат не покинуть її таки в цю мить, дивилася то на одного, то на другого, і поникла, зовсім поникла, коли сказав Мирон, «Ми вас залишимо тут, наша добра господине. Нам спішно, хочемо ще сьогодні вийти на Грегіт, ну і до автобуса треба встигнути. Та й що робити, тільки вимовила Ганна. І пішли вірні приятелі тією самою дорогою, котрою добрих сорок років тому добиралися з Космича на Коломийський тракт, щоб вихопитися із сповнених тривогами гір. І йшли нині у зворотньому напрямку, допадаючи до того місця, де колись Запізналися з приводом смерті і явою найвищої любові. Легко, бо стало, коли залишилися у двох. скованість, спричинена присутністю чужих мужів, з якими треба було порозуміватися, були ж б вони інші. У їхній поведінці, мові, способі мислення і навіть у спогадах про пережите згод чужинецький дух. Мирон і Йосафат не знали того світу, з якого вони прийшли, а був він інакший, сторонні. Згадуючи страдні події на цій землі, Едвард залишався спостерігачем, а не учасником. Час давно відмежував його від тієї випадковості, яка настигла багато років тому, і тепер він тільки розчулювався, згадуючи минуле. Або Торай, Навчений політики за кордоном став мумовільним суддею чину людей, які всілякими способами виживали на своїй землі. І був він тепер схожий на маляра, який відчужує на полетні лик найближчої йому людини, не відчуваючи різниці між натурою і образом. І чи треба, думав Мирон, щоб Потурай доконче повертався в Україну, якщо він устиг прирости до чужої землі? і почувається на ній натурально. Природність побуту, напевно, сприяє ефективності його діяльності, і ніколи він не вживеться з новими законами, які сформувалися за півстоліття в невідомих для нього умовах життя на рідній землі. І десь там Едвард з Орестом їдуть уже автобусом до Колемиї, і, певно, теж вільніше розмовляють, порозуміваючись натяками і прощаючи один одному до монологи. Так само, як згоджуються в цю мить Мирон і Йосафат, які разом виросли, не вивчилися, а ще й сусідують у Львові, згоджуються, незважаючи на вічні суперечки, які з юних літ і донині не вичерпувалися в них ніколи. Ну то що, брате мій, у який повіз перепрягатимеш нині свою музу, навчену ходити. У потемках, ніби в штольнях, стара шкапа, Котра лише під батогом погонича вміє ступати вірною колією. Як поведеться твоя каліопа нині, Коли довкруж прояснилося, і вона вже може сама віднайти дорогу? І що вчиниш ти, який звик до під підтекстів і великих дуль у кишені, Коли муза нарешті зірве з обличчя паранджу, як та визволена мусульманка, і загадковий підтекст у їх писань розпрозориться, мов дистильована вода, і стане банальним текстом, ніякі тоді таємниці не будуть уже потрібні твоїм читачам, а твоєї ідулі ніхто більше не боятиметься, бо виявиться вона не бомбою».